Богдан Хмельницький пильно стежив за розгортанням народної боротьби проти польсько шляхетського панування і подавав повстанцям необхідну підтримку. Наприкінці літа в Білорусі прибули загони, очолювані Гаркушею, Кривошапкою, Микулицьким, Небабою, Михненком та іншими. Повсталі білоруські селяни та міщани, з'єднуючись з козаками, очищали шляхти села. Руйнували міські укріплення, і вони щували шляхтичі, що там ховалися. Жителі багатьох міст, зокрема Лоїва, Гомеля, Бразина, як тільки повстанці наближались до міських сін, відчиняли ворота і приєднувались до них. Севські воєводи повідомляли в Москву, а білоруси, всякі чорні люди всіх городів і уїздов, стоять проти панів. Козаки за одно. Про волочисний розмах сенородної боротьби проти польсько-шляхетського ярма в Білорусі залишились згадки і в польських джерелах. Всюди селяни, запалені відозою Хмельницького, або спонуковані намовами таємних посланців, особливо в Білорусі і на Поліссі, взялися за зброю. Повстанням у 1648 році були охоплені околиці Лоєва, Бравіна, Мозиря, Турова, Пінська, Кобрина, Бреста, Гомеля, Бобруйська, Слуцька, Слоніма, Чечерська, Черікова, Рогачева, Бихова, Могильова, Орші, Борисова, Мінська, Новогрудки та інших міст. Лише поблизу Пінська діяло близько 40 тисяч повстанців. Багато білорусів перебувало і в селянсько-козацькому війську на Україні. З рідних місць повернувся і Іван Заяча Губа, ще малим загоном втікачів з поміщицьких маєтків. Прибувши на Поділля, він прийшов до Максима Кривоноса. «Бачу, батьку, у тебе більше мужиків, ніж у Богуна, тож приймай нас до себе, стомились ми далі йти не можемо». «Думаю...» Сказав Кривоніс, що богу не образиться. Одне ж діло робимо. Він оглянув прибулих запитав. і запитав. Панські? Були й панські, батьку відповів зайчий губа а тепер козаки? Ну, якщо ви вже козаки, то до сина мого, до Максимка підете. У нього таких козаків, як ви, немало. Спід старокостянтинова Кривоніс рушив до Меджибожа а здобувши його, підійшов до бара. Це була найсильніша фортеця в тих місцях. Кривоніс сам оглянув укріплення міста. Воно було оточене стіною, змурованою з каменю, а в окремих місцях – збудованою здобового та грабового дерева. Рів перед муром був заповнений водою. Над річкою височів похмурий замок. «Міцненький горішок!» Сказав Кривоніс полковникам бреславцю, кушці, Степанку та Гобачу, що стояли обіч. А розкусити треба. Заважатиме штурмові і заболочена долина, зауважив Кушка. Отже, хитрувато підморгнув Степанко, найкраще починати звідси. Я теж так думаю, сказав Кривоніс, починати найкраще саме тут. Річкою пустимо плоти з селянами. На болоті хмизом вимустимо підходи до замку. Але ж не забувайте, що і шляхта знає, що тут укріплення найслабші, продовжив батькову думку Максимко, Я постараюся поставити в цьому місці найкраще, найдосвідченіше воїнство. Достеменно так, вигукнув Максим Кривоніс. Шляхта хитра, та козаки ще хитріший. Ми штурмуватимемо замок. Збоку річки про людське око, А вирішального удару в лоб. У лоб? Здивувався Гобач. А рів? А мури? Перешкода неабияка, Згодився Кривоніс. Та роби мури, Козакові не дивина, З ними він воює спокон віку. То в кафі, То в трапезонті, То в скутарі, То в кілії, То в Білгороді. Так-то воно так, задумався Браславець, не нелегко вони даються, хоч би ще того рову не було. А ми так зробимо, запропонував Кривоніс, викопаємо відвідний рів з кількома глибоченими ямами, куди її спустимо воду, виключимо з навколишніх сіл теслярів і змайструємо кілька містків, які перекинемо через рів. От і не страшний він стане. А мури? — Висадимо в повітря, тату? — робив здогади Максимко. — Висадити можна б, та порох у нас обмаль. Шляхта з усієї Польщі зібралась на поділля соне. Треба про обачність не забувати. — А може скористаємось гуляй-городами? — запитав Кушка. — А це що за звір такий? — знову обізвався Максимко. — Споруда така, — пояснив Кушка. — Роблять зруб як ото для хати, ставлять його на колеса, самі всередину заходять і котять до стін. Це так це ж таран, вигукнув Максимко, що стародавні греки римляни такими пристроями користувались. А буває, вежі з дерева роблять, драбинами їх обсмовують зсередини, підкочують до мурів, кидають на стіну перекидний місток і самі на неї перебізають. Тоді, батько, доручай їх робити мені, попросив Максимко батька. Заяча губа, теслярів привів немало, є кому манструвати. Пропозиція Кушки сподобалась Кривоносу. Полковники також згодились з ним і з Максимком і вирішили розпочати штурм міста через два дні. Переночувавши, вони рушили в сусідні села і привели звідти кілька сотень селян. І ще один день пішов на підготовку. Всі працювали, не згортаючи рук. Настав день з позарання річку укрили селянські плоти. Вони сунули за водою, наближаючись до міста. Сторожа здалеку побачила повстанців.